«І що ви збираєтеся робити?» – поцікавився він більше для проформи, розуміючи, що я все одно йому нічого не відповім.